Hadiakin, eh, gaurko emankizunean lastergurekin izango dela Fred Beruet, EME taldea eta disko berria lehena ere orkestuko dauku. Eta seiako gehigutitan gaurko gomita sehaskako lehen dakaria izango da, Pascal Lindo, eta be, postuak ez dituztela eskuratu orain dik borrokatzeko tenorea. Beti ala dela, orta zitze gingu dugu beraz, seiako gehigutitan. Eta Espainiak hanestu du seiak egin du. Etak ez ditu bere ahmakitzzuli, eztu inoiz suetenik egin, bere ekintzak ez ditu gelditu eta ez da definitiviboki deseginen helduden hastean. Lukanagan seni kazetak atera du informazio, Arrigarri bat, hola handezagun, hasteuntan, zeia, estatu batuetako egitura famatua, munduko informazio guzia, menperatzen duena, mikroak denetan dituen horrek, zerrendak egitenetu bere lanean, ez da gaizki, munduko terrorismo punduak seinalatzeko, World Factbook, Book deitzen den webgunean atsmaiten ahaldu eh, denek eh, irakortzen duzu publikoa da. Munduko geopolitikaren Atlas bat azkenana. Eta bere datuak gaberitu ditu zorionak aktualizatzea zibestekoa baita. Baina uste dut haien mikroak ez direla biziki untsammartxan oztak itxo be nola. Ondori oztatu behar den hori, horrein arte, Frantzia mehatxatzen zuen erakundea Daesh edo estatu islamikoa zen. Baina, aktualizatu dutenetik apihilaren bederatzetik, Hots, Daesh ez da gehiago, ez eh, hori finida, aldiz eta sartu dute behar nean. arabera eta oraindik aktiboada Frantzia ego mendebaldean ideologia marxista bat jahaituz. Eta Espainiaren kasuan bergauza egin dute, bimilatamabitik terrorismo xailaken duzuten baina nor berriz eta geitu dute. Nor kabixatzen du ZEIA alduden astean Kambon egingo den konferentziaz Agen entzuten hauziak Mah minuturen buruan gurekin izango da Fred Beruet eta kantunen ondotik ere uh, tenore untako aipamen nagusia sare sozialetan, bai euskal sare sozialetan baita eta sare sozialetan ere uh, ba San, San Ferminetako bortxaketaren ondotik, e, paik eta beraz gaur agertu dena hortaz hitz egingo dugu Laster, kantunen ondotik Ana Tijunk, antipatriarca kantua.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 Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy ni obediente, mujer fuerte y suficiente independiente y valiente romper la cadena de lo diferente, no vas a ser oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, a ti va a dar alegría. Abogar, empleado o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita la gente, la comunidad La que despierta a la vecindad La que organiza la economía de su casa, de su familia Mujer no y el... semen anti-patriarca cantorichino. It's Sikaz hitz egiteko laster gurekin uh, izango da fred, behuet, usaian bezala, baina lehenik, ezan bezala, sare um, sozialetan gai nagusi ordu honetan, dena, eta uh, ba, prentxan eta bidetan ere, orain ere aipatzen genuen berrietan, euskal ixatietan, eta uh, ba... Naiz eta zaila izan itza katzemaitea azken horrenetan beraz, Euskal txiolarien artean gain nagusi beraz, nik sinesten dizot, dizut traolarekin, nik sinesten zaitut. Espainiako estatuan ere traula nagusi bezala agertzen da. Berrietan aipatzen genuen, San Ferminetan, emazte batek bere bortxaketa salatu onotik, bost gizon askifite identifikatuta, txilotu eta usiperatu zituzten iko Sanferminetako bortsaketaen epaiketa emaitza gau jaagertu eh, da urteko zigor jarridiete beraz zirlineineko erasoaren egileei sexua busu delituagatik. Hortan nabera hemen bere uh, eta ez sexu erasoagatik edo bortsaketa sexualagatik. Uguntze agindu ere zagidiete eta euroko kalte ordain bana ordaindu beharko jote Akusazioek hogeita bi urtetik gorako zigorrak eskatuak zituzten eta defentsak absoluzioa. Itiluak piztu dira auzitegiaren kanpo aldean emaitza jakin bezain laster. No, ez abuso ez violazio. Beraz, ez da abuso bat bortsaketa bat da, Samarabelte kazetariak iritzi bat argitara du du ask, argitaratu du eskifite begian irakurtzen datzet uh, bonidazioa baita zine zireingaria dena hemen epaiaren argumentazioa baita ez du bortxaketa delitorik ikusi abusua baizik desberdintasuna lenguaia juridiko trampatiaren arabera, biktimak jarritako erresistentzia da hemen jokoan. Gizonek indarkeria fisikorik erabili ez zutenez ez haien zakilak neskaren gorputzean sartzeko hori ezpaita baita nunbait indarkeria eh, parantexen artean etzen bortxaketa izan beraz epailen arabera. Naiz eta epaiak berak onartzen duen biktimaren oniritzirik gabe, jagduntzutela, beraz, berak ez zuela nahi. Hots, bortxaketaz gain ez baitzaituzte jotzen ez da indarkeririk e, Horla ulertzen da beraz, gaur egungo justizia azpimagatzekoa dela ere hiru epaileetatik batek uh, boto partiikular batere emantzela eta hogei urteko neska bat taldean bortsatu zuten bost gizonak absolbitzeko eskatuz zuurieko eskatuz. Erasoaren arduran eskaren gain utzi du beraz zauzitegiak ark jaitako egsistentziaren arabera gertatutako baitzen uh, bortsaketa deliturako behar den indarkeri hori, Ikuspegi miopea injustua ta matxista bere iritzi artikulua esaldi honekin bukatzen du, Samaraveltek e, beraz agerian gelditu da babesgabetasun juridiko hau bera ere badela indarkeria mota bat emaztentzat. Zer ziren galderak ausitegi denboran, edo ausi denboran nola jantzia zinen. Ongi itxizenituen ankak nundik zebintzen ze, biltzan. Sanferminetan bakarrik ibili zinen, zu bakarrik zinen, bost mutikoekin. Ezetzik errantzenuen, oio egin zinen, erresistitu zinen. Erua beraz beti biktimarena bortxaketetan, zergatik ez dute galdetzen erasotzeileari, zergatik bortxetu zenuen. Zerdela eta, bere gogoaren kontra, unkitu zinuen, baimenik eskatu zenuen, zer gatik egiten duzu hau, xinpleki. Bon, badira komentario eta erreakzio hain nitz, hain tenore untan, beraz zepaik eta horren ondotik, maitza horren uh, ondotik, eta zinez... Uh, orta antxartu nahi eh, bada zu bada ere argiaren webgunean ean, adibidez, uh, ba, biktimaren uh, lekukotasuna ere irakortzen alda. Eta, bo, eh, batzok ez baziren borztak eta bat zenik argiki ereiten du berak bere lekukotasunean. Derbichtaputz, utz, hitz, hitz, hitz, Eta laster beste gaii batetan sartuko gira hori seiako gehi gutitan paskalinindo izango da gure gomita X uh, lehen dakaria. eta aiipagaietan uh, gaur uh, base askaren mobilizazioa jadanik uh, irragagi uh, maiatzaren mailatzaren uh, lauean uh, berazzeldu den ostiralean izango da uh, tan boja da handi uh, salatzeko ondoko sartzeari begira falta diren postuak, berre honbat ikasle gehiago, ogeita bost postu kaxik behar lituzkete horotara, bainan 0 edo baintzat gauk jakinara zidietela ere lau postu nartuak izango zitzaizkiela. Hortaz hitz egingo dugu beraz paskal indorekin, eta eta hosteguna izanki ere gurekin izango da maia muruaga kantuzkantu eman kizuna ipatzeko, Ea, ja, logizango den beri biarko gomita hori, momentuz ez dakit, seiak bosgutitan, oaiten otzietit zordua ortarako. Musikaren tenore orain, eta zuri itzabiztan dena, Fred Berroet. Bai, gaur, usur bilalderagoaz, eme talearen lehen diskoaren ezagutzera. Zuriak Tinko suri. Non baño Ari etxarigi, gehien bat soinu ekoizle bezala ezautu dugu azken urteotan. Demoran lagua truk eta zen taleko gitarra eta kantu egilea izan dena, proiektu behi batekin ekin datorkigu orain, Ruben Caballero musikaria eta Nora Izagire kantariarekin batera. Beleak elurretan izeneko disko hau, eme eta leak argitaratu duen lehen lana dugu beraz. Eko lanaren emaitza omendean disko honek zazpi kantu biltzen ditu hobo zazpi minutuko iraupematen zat. Musika gehienak aritzahegik berak egin ditu eta gero kantuak talearekin aberastu eta garatu dituzte. Musikalki popmusika dela erjandaiteke, hori bai, sintetizadoreak eta programazioak baiatzen dituen popmusika. Melodia zainduak dira eta nora izagirren bost goxoak kantuak ezin hobeki borobiltzen ditu. Itzak, Josean Artze, Xavier Silbeira, edo Oier Gilanenak dira. Diskoaren eta lehen kantuaren beleak elugetan izenburua, Josean Artzeren olehki batetik aktua izan da. Nehamek da, Josean ari zahegiren osa bat zela. Izen buru eta belzaren, edo gozoaren eta gogoaren arteko talka hori erakutsina izan dute. Funtzian, zd diseinua eta estetika horoko ere ide jauken aritik lan dudu Ion Markel aktistak.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 www.arietzahegi.com webbunea kontsulta dezake. Bertzen atzere, xare soziale midez, berekir egeskiak emanetan sartzeko manera bada ere. Neralitik, bertzerik ez orain goz. Elduren asteakte usen zaituzet, eme eta leharen lehen diskotik atera dizudan agibitxionekin. Nire hautsa eskuak. zendatale berria hau e eme handi bat eta e eme beraz fred berroteko hor questurik mille esker eta luden ostegun arte beste alde baten zat eta disko orkezpen baten zat. Laster, hitz eta putzemankizunean gure gomita paskalindo izango da seaskako lehen dakaria eta berekin ipatuko dugu eh, ba, eluden hastean egiren den mobilizazioa, ma jatzaren lauean alde batetik eh, diakinik hemen salatzeko eh, ba, dela, ondoko sartzari begira, den postu falta, eh, behire bat ikasle gehiago, geita bost Uh, postu gehiago behar lituzkete, baina momentuz lau honartu dizkietelarik. Lasterse eta sun gehiago taondotik Maia Muruaga kantuzkantu, eman kizuna aipatzeko, momentuz bosterdiak dira Euskal Heratetan, berriak zurekin beinat lagohi. Bai, aresti hunan gantzai dide, eta aresti hunan <totipen> Arresti hachare juntan, sute bat partitu dabaiunako agilagal tassale sentrotik, biktima edo saurituik ez, benahorbis izien familia sumaiter beharko saie beste alojamentu bat edien. Eta sute bat pistu zian ebai, sekulazko uh, hiotsaikin sanferminetako bor txaketan ausi delibioa egun ezagutu da, nafarhoako ausitegiko prezidentak publiko du delibioa, Bako txeter ditan, bost gizun ausi taratuik izan dia ordean. Dialabi urte taldian emazte baten bortxatzi angatik. Bediatsu urteko kundena ukendie gaintitze seksual bezala. Horez gain ebaste eta intimitate kundenak ebai delitu bezala kundenatuk izan dia. Berroita hamar bat mila euro bako txak parkatu du. Orteosko eritmoan iganen da ortene bai herri uratsen maiatzain hamahiuan emanik da hitzordia. Orten bizi urtaldiak sohtu dian kantoianunguian, eta herren bezala herri uratsen bilduko den sozai esker, Larzabaleko kollegioko ikaslek, kollegio handiago batuken endie, aurten giroberesian hatik iganenda Herri Uratx Seaskak galtegin ginduzien hogeita bost jakas leprostie taik Rantzak eraiten zian bezala berriki lau baizik ezpeite jo eskeni rektoreatzak Hogeita bost behar dutialaik eta horren gatzik Herri Uratx maiatzaen nahalaueko mobilizazio niaikin abiatu koda juzkaltzale denak kumitz dia mobilizazio ne hoztaat Eta itzina jarraik kitzeko hartaz dezagun ebai, libratuk dien uskal presuen gehuwa ipargaldian aldean segurtatzeko Jarrera el-kartiak. Sozbilze kampaina bat abiatu diala, bosturtez hogei bat presuneo hi laguntu duzu el-kartiak. Zike bai, zientsoz laguntza ekarri nahi balin badusie, ipar Jarrera.eus webguni alat huyantzen ahalzide. Eta kirolekin jarraikitzeko, trailen txajua jarraikitzen da, barko sean, hargo lasterka az traila, nesken egunian plantatzen da, goizan behiatzun eta nabiatuko da, azken mementu ala tarte juan zen ahalda, eparte hartzeko. Trail hortan eta izotzokeian aldiz, Sebastian Iloven da hormadiko lehen fitxaketa, atezain hoi, bordeleik iganda eta lagintu behardu dagun urteko Magnus Ligako partida sumaiten jabazteko, Rugbian aldiz, miarritze tabaiuna, deana, se jeen kuntien zaintzeko egituran haitzinean. Higaiten dia, arrezti juntan, hageiko zer elkiku den kuntiako xagari hunian dienez. Eturentzeko, uh, haste hoz bezala, emaiten da iziegu, zentandre uh, delako uh, partida partidaen emaitza. Bons garrat nausitudia maiz ulukuei kuntre berrogei, hogeita hamahiu. Hoiko organik onduko puntiala aktualitatiaikin, xarixe, xai honetan. Igan deuntan, iratsaio berezia zuzenean, nafaguaren egunetik. Goizeko hamarak eteritaik goiti, bestofaldiaren laburpena. pena. Erreportaiak, gomitaka, karikako gidoa, musika. Nafaguaren egunetik zuzenean, Igan euskal Igatietan Ez uxegin! Petzero saioa euskal igatietan... Asteuntako Petzeroa... Iten alduzu uh, urtsuaina zantza izazu zade, izazo, izazo... Michel Etxikopar... Petzero saioa ostiralez eguerdita laudenetan larun batez goizeko zorsiak eta egoietan, igandez eguerdia kainzin... Euskaliatiak puntu euus Euskalirateen web gunea.ze hitzeeta potz, hitzeeta hiteta hiteta potzetaizeta Jentxan, ten horiuntan gainagusi, um, ba, eman kizunen aipatzen noen bezala, eta behitan ere bainateko entxetan. Bederatzi urteko zigora jarri diete iruneko erasoaren egileei seksu, abusu, delitu agatik zigortu duk dukau zetegiak, eta ez, seksu, erasoagatik. Uruntza agindua, ere zahri diete, tabureta marbila euroko kalte ordainbana, ordaindu beharko diote biktimari akusiazioek, oi eta bi urtetik gorako zigorak eskatuak zituzten eta defentsak absoluzioa. Istiloak piztudira uzitegiaren kampo kaldean, berrian beraz bideoan agertzen den bezala, hori uh, loturik ere berrian samara belteren iditzia, indarkeri dikaz, galderazko ikurra, titulurarekin, eta argian ere bederatzen ahorteko kartzela zigora, ez, argi diete, firmetako bost, bortsatzaileei hori loturik, ba, margazkiak aurkitzen aldetu zue, paiketa intzinekoak, eta sententzia ere e, irakurtzen alduzu espaniolez da, eta zigor epaiketa ere osoki irakurtzen da argiaren gunean argiki agertzen da, beraz e, adbiktimaren nitzak agertzen dira, ere sententzia hortan aski bortitzak. puntu eusen, media bazken ere, gai nagusi, beraz, tenore ere. Beste gaietan, uh, aburian nah, zinuen, baina nimen ere, uh, Bai, Belmen ere indarkeria matista sailan sartzen du berriak, epaiak egindako delitua beheratu duela salatu duna fajoako gobernuak. Mariana, Maria Solana gobernuko bozera mailak ainzinatu du gobernuak ele egitea diola epaiketari Josu Erkoreka osko jalaritzako bozera mailaren iritsi zepaia motz gelitu da haren egnetan zaila izango da gizarteak ulertzea gaurko epaia eritik datorren justizia baten adierazpena dela. Altsasuko hauzia aldiz beti aktualitatean dena eta berrian ere gainagusietan, Altsasuko gazte entzat eta irurogeita bi urte arteko zigorrak eskatu ditu prokuradoreak. Akusazioak bate gindu Guarria Zibilaren tesiekin eta argudiatu du Altsasukoa intentsitate apaleko terrorismoa dela k bigarren idatzi bat aurkezzu du lehen ahauartuko ez ballitz ere bertan sai edo hogei urte arteko zigor eskaerak jaso ditu. Hargarria. Begian bon. berazkai nagusi eta argian ere bideo bat altzaasuko ahuziian agertu den asteuntan eta itIT atera duena ere sargenttuaren bertsioa uh, bekolokan emaiten duen bideoa agertzen da ere hemen. Bestegaietan argian ZAD Resistenzia Beltza eta Koloretsua titulupean eta bestalde ere Pistu Bilbo itzali MTV Plataforma orkestu dute asteuntan prentsa horreko batean hiri anitz eta herrikoiaren alde argian zeta puntu eusen bigarren gai Unibertsitateko hautaketa sistema, salaketa gauk, Baionako ikaslek egindutena dutena baiionan, ikasle boroka mugimenduko kideek Unibertsitatean sarartzeko hautaketa moldearen kontrako ekintza bat burutu dute ustegununtan, gazkitan ikusten alde bezala kazeta puntu eusen eta media bazken bigarren gaigisaldiz bost mila euroko bat sarako garapenaren zerbitzuko Eva Campo Müller elkarteak eta sarako eriko etxeak elgarrekin proposatzen duten da hemen sararen ba, garapena sustatzeko helburua duen norbaiti eskainiko dutena uh, hogeit, uh, bah, maiatzaren hogeita mekaintzin egin behar dira hemen proposamenak Media Basque leha mesa lacheta schon. Eta buka ziko prentza izulia Bolore haintzin beste empresaburu haundiak, frantzisak, izan dira ere justiziari horre egin behar izan dutenak. Benza, bolore, haste untan gatik beraz, afera batean buztia litaike, eta bestalde, bayona sailean gainak usiten horre bideo bat eta sute bat bereziki, bayonako uh, babes eskubide zentroan, Eskaera zentroan, beraz bada izan da sute bat ahatsalde untan. Irurogeita bat pertsona biltzen ahal dituen egoitza hortan. Hala zer aipatzen aginuen prentsaz tenore untan. Eta horren laurden baten buruan, gurekin izango da maia muruaga. Kantuz, kantu, aipatzeko. mainen nubementuz, gomitaren tenorea. Itz eta putz. Atxaldeko bostetatik seietana Arantxa ididarekin Oskali ratietan Azken aste hauetan Aipatu dugu ere Se askak esu, Postu faltak direla eta Ondoko sartziari begira ikasle emendak eta uh, Kondatzen dutelarik Eta goizan ere prentxorreko baten Bidez, uh, ba beste behi batzu Ere mandituzte, gurekin dugu Pascal Indu, se askako lendakaria Txaldeon? Txaldeon zui Orduan, um, xe eta sunetan sartzeko, orduan ere, postu bakan batzu lortu dituzue ondoko sartzerako? Be, lortu, ez dakit. <coughs> pasatzen dena da, uh, atzo okan dugula errektu da gutun bat, erraiten duena, lau postu baditugula eta lau postu horiek nola banatzen ditugun, lehen bailen jakin ziber dugula diakinez erraiten dutela, ala ere posturiek bete beharko dutela, e, ez dakitzer šo, e, profesionalean sortze bat, eta ez dakitzer eta ez dakitzer gana bon, bera hautatzen aldugu, baina e, kasik erraiten dutene, nure man behar diren. Bon, beti bezala ustut ez dutela untxau ulertu, eta e, be, bordale raino ulertarazteko <laughs> e, be, zer egin behar duten txusen, e, be, be, eta borra katea beharko ditugu derri gorez. Lau postu, etzen bate eskatzen zenutena. Ez, beharrak dira egoita laukakotxo, egoita bost postu, zerbait, bon, gutiura bera, egoita bost postu behar, beharrak direlarik. Eta importanta da, erraitea eh, azken urteotan, beti galdeiten dugularik ama bost postu, edo ama idu, edo ama zazpi, edo emezortzi, da zinez ondoko urtean nola antolatuko dugun ikastola. Eta ikastola xarea, eh? <coughs> Erra eh, nahi bera egoita bost postu behar direl du den urteko, mm -hmm. demagun biak uh, errektoreak, uh, ez dakit nolaz, baina nahi atxamaiten du ogoi postu, sehaskak gehituko ditu bost postu uh, antolaketa ez ideala, biztandena, eh, ideala ohino bertze zait da, baina obekiago bat antolatzeko. Minimo eta, bat, gana izuzudu? Bai da, guti gora bera, eh, da gure irizpideak, sehaskaren irizpideak uh, betetzea. Eta zoin dira irizpidiak besin plekie da a aurzkuntzan,jan ha ikastoletan hogeita hirutik goiti desdoblatzea klasea eta hogeita uh, bostetik goiti zepetik,jan uh, baita uh, ez uh, eskola ibitunetan egiten duten bezala, nola eiek kallderantzizko egiten maiitute. Gure tako da, justu, klase tipietan aurk ez gehiagi izaitia, nola hor baita, eien lehen kontaktua euskararekin, eta hor biziki uh, importanta da, eh, nun bait, aurk bako denbora pixka bat gehiago ukande zan, uh, azken finean... Uh, Mintzatzeko, eh, denbora behar da, mintzatzeko, eta mintzatuz ikastemaita izkuntza bat, behaz, ohilotua oh, hilutua da, esinpleki, eta hor, oh, behaz, duteu lehzen, eh, jaiten dugularik ogoita bost postu, ez da, amabitan, edo, sortzitan, edo lautan behar dugula, da, ogoita bost behar ditugula. Hmm. O, ondorioak, zoin uh, izango, Ziren, edo dira, ez bada postu kopuro hori lohtzen? Be, lehen le ondorioa da, hauk eta klaxe dezlo blaketa ezingo dela egin, eta ez, ez badira egiten, ejan haidu, be, erakasle bakar bat edo hauk kopuroa... Uh, Piskabat e, gainditua dela, gano, eta, oita iru edo oita bostetik at, e, gano, eta, e, oita marri zaite lan direla. Eta klase batzuetan ere, frantzesean ari direlarik, e, aur batzu, be, bertzerak aslearekin egonen direla bertze Eta hor, egoite da, bergoi, bergoita sortzia hor, kopuru argi-garriak dira, zira ezin e, dela gaur egun eskola moderno batean olako kopururik onartzen. Ala. Ez egin dira ordoan uh, bordaleko inspektore tzaren argudioak edo erantzunak galde horiek? Be mal ez dira erantzun pedagogikoak dira erantzun kontableak. Ekonomikoak. Ekonomikoak eh? beti bezala eta hor gaitenute, be ez zinditugu ez postu horiek eman. Bai, nahi dut, baina e, problema da. E, e, beharrak bat larik, e, bete behar dira. E, Bihar e, eraiten mali madugu, e, erabakitzen mali madugu e, e, zindidela bosteunt airudugoi diputatu pagatu, baizik eta berreun, berreun, berreun, bot haberko dira. Ola pentsatzen dut, ez jena baita, beti, beti nola ejan, <coughs> nora bide bakarriant ist, da historio hori, jena baita, gukindarrakin bergentugu, bertze batzok ez, ditu ez dituz telarik egiten, behaz, Ez daki txuxen nola horertara hasiko dugun, baina asteko alderantziz ari dira pentsatzen hor, bolontate e, onez ari dira, genera ejan ezaa belahau baizik ez ditugu, me ez, ez da hori erantzuna erantzuna da guk hogeita bost bat ditugu, Nahi gazu ullertu behar dena da... <coughs> Galdegin dute Parisetik moiaien konstan horietan lan egite. E hogeita, joan den urteko baldintza berean antolatzea eskola. Uh, Idurriz eta gure departamentuan ere um, aur gutxiago bada klaseetan. Mm -hmm. problema da Anartean xehaxkan guk hemendakieta bat badugula. Beraz niiz bate uh, ez dut bat ere problemaik eriteko be gazkizie behar diren tokietan behar ditugun guk behar ditugun postuak. Egin behar balin baduzue, eh, eien politikabaita, ez da gurea, egin behar balin baduzue, eh, moien konstan horiekine, erano <coughs> uh, erakasleko buru berdinearekin, eben guk gure postoak behar ditugu behazken askizie bertze nunbaitetik iduriz aur gutiago delakotz departamentoan. Eta guk horrekin ez dugu amojemanen Eta ez da nunbait hor hori hartzeniz, hori erraitean, eh? ez da piskabat... gerlabat... Uh, Bebai, izaiten alda, izaiten alda. Ez da dioko polita ez. <coughs> ez. da dioko polita bat ere ez, eta nunbait da gure arteko miseria nola banatu, eta guk dena hartuta eta deus utziz mm. bertzer horrekin or, adosiniz, Baina anartean egia da, eskola publiko eta privatu batzuetan kopuru batzuk behititzen direla, eta guk anartean sekulako gorakada bat dugula, e, berreun eta gehiago, jakinez joan den urtean jada, ez dela, klase batzueri eri, erantzun eman behaz bi urteko berantarekin, adikira hor, behaz, voilà, nuk ez dakitxusen nola eginen dugun, Masa kritikoak ikaragarriak dira guri kastoletan, e, aur batzuk diotez, dela, bat ere plenitzeko hainean, eta ez tagit, e, nik kasteko, badakit guk zer sinatu dugun itzarmenean, badakit ze antolaketa adostu dugun estatuarekin, eta antolaketa horrekin gure beharrak dira ogoitabos postukoak. Bez Ogoitabos posturiek gure itzarmenearen araberan ez bali madituztea lehztu beharko dute itzahmenik ez dela behar, uh, errespitatzen ez den itzahmenik ez dela behar sinatu. Zert azarizida itzahmena ipatzen osu bareke? <coughs> itzahmena da, irurteko itzahmen bat badugu estatuarekin, EEP mm -hmm. den begiztatean, begipean uh, sinatzen duguna, mm -hmm. irurteko uh, kontratu hori zer da. Begutira bera eraitan du, be xe gure aurrek elebidun oso izan beharko dira. Hano, eta bat Euskaraz, maila mailabat frantzesez. Mm -hmm. uh, guk betetzen dugu denak erna, no? eta demagun normalean, aurkuziak gai dira edozein saigarrenerat joaiteko, e, frantses maila baitute edozein kolegiorat joaiteko gero. Bazku, ditugun egin behar guziak betetzen ditugu, eta estatuak ez du betetzen berea, diakinez e, nahi bauzu gure gauza horien betetzeko Guk bat dugu, nunbait, karkulu bat egiten dugu nola eta zon postu eta nola karkulatuak diren, eta hoi eztu te bat ere ekspedatzen. Eta ondarean, erraite bon, ekia da, normalean ogoita bost postu dira, baina lau baizik ez dugu, behaz horrekinekin Eta hoi no, lau baizik da atzotik nola erreneun zero zen. Mm -hmm. uh, Bordaleko akademia da, biskator uh, eramaile, bordale urrunda, horrek uh, ere eragina xen, zen duzie, horrena? Isti antulak eta mutu bat? Entu eta enik jenezaket, dena den, deia paue urrunda, gure kulturatik mm -hmm. urrunda. Uh, nik amestuko nuke, biak ikuskaritza bat, Frantses eh, frantzestatuarekin lan egin behar bali matukun, biar bat izan, <coughs> izan beharko genuke gure eskualdean, eta alez ikuskari euskaldun bat, nola euskaldun bakar batek ulertzen aldu, bat, gure grina eta gure erronka. Hor problema da, pixka hasten nahazten dela, uh, nik argi dut, bahier jaunak, eh? paueko ikuskaria biziki urhun dugula, gure, gure gauzetaz biziki biziki urhun, eta uh, egiten dauz kegu sekulako jugutriak. Um, Gaur egun politiko ki errektorea uh, behar bada, Pixkat gehiago gure alde zaiten zen, baina hor bajek bat badugu nun uh, berak justu kontrarioa egiten duen, fern, behar egin, egin behar den kontrario egiten du eta eta eta azpilkoak ere haintziok nola nik ez dut ulertzen gero nolaz uh, ebe, <coughs> aski ongi hasi ziren negoziaketak hain gaizki bukatzeak ez dut ulertzen. Bukatzoak dira negoziaketak Uh, Gure aldetik ba, azteko, uh, ez bali madiret hor zen, uh, ogoi postudekin, nik zutu uste uh, zerbait uh, eginen dugunik. Eta erri urratzbuka hor uh, biltzen edarik, barriar jauna uh, hor izan da, genurtan hori guntzen, <coughs> aski? Uh, guk barriari ez digu esirik emanen. Hala, itz jokoa atralatzen. <coughs> Bistan dena, eta jindai balin badu, uh, be, nik uste dut, oberena izanen da, Edo berri honekin, edo tapa lodiekin beharietan nola asistukari izanen maigira bere inguruan. Ez nik ut eut arkitagarbi hor bere gatik ere diskuzio guziak bertamera joan dira, behaz nik uste obe eduela ez etortzea ez bali madu berri honik eta berri hon da bederen ogoi postu. Eta noizko, fea hor biltzen da xartzea nola... Be ortarako ere maiatzaren lauean biltzen gira ikastola usien artean, eta tamo jaldo jori antolatuko dugun bai honan, uste dut zinez e, e, eta ia da, joan den urtean postuak okangin nintuen, behar zen gizan abe pres, mm -hmm. maian ustailean. Ustailean, ustailean erditsutan edo ogoian ustut hasi ginela ondoko sartzea antolatzen. Balin behar zen mes pretxu eta, e, eta e, konstitidezio falta zerbait edakutsi Olako zerbait egin behar da eskola bat. Ixena baita, uh, edakasleak joa iten direla bakantzetarat tarat, diak ingabe ondoko urtean nun egin enduten lan. Fez dakit, badira gauza batzuk egin behar iztirenak. Uh, badakigu, eh, uh, frantzies ezkundearen uh, administrazioan batzutan ez dutela uh, nun baita, uh, <coughs> Nola egin kontisideazioa umdirik Ien e, erakasleguaren handik Mainan, hor, ala ere argiagia da Uztailaren ogoien amaitea postoak Espero ginuen aurten ez zela berdin pasatuko Eta usteutu kerrago horat joa iten dela Itzorduak beraz berdin bukatzeko, maiatzaren laua, beraz haste uh, bat uh, kasik... Bai, uh, maiatzaren laua, uh, edo zein dambor, kasola, zartainik dakita zer, baina damboraren itxura duen perkusio zerbait eraman behar da. Uh, eta, Norat? E, bai honat, e, boaz e, bilduko gira denak, e, lauak eter ditan, eta ortika biatuko itzurino batekin, eta berriz poterne datitzultzeko. Beaz, e, uste dut, e, nunbait bada or, kultur kutsu bat, hori e, baita, e, janu baita, xaska eta ikastolen mundua hori dela ere. Ez dugu behin ere antzen, ez dugu behin ere antzen, margatud, gure egiazko egoela, kulturaela dela ere, erenu, eta ezkuntza bai biztadena, baina euskara lehenik, hau e, euskaldunak behar baititugu, eta euskal kulturari lotuak, behazala, dan mojadaren e, simboloa, albezen bat urgun, e, oiartzunak ikan ditzan, ez behut e, zerbait lohtuko dugula, dan bohok Eta maiatzaren zeren laua beraz da moja da amaiazeren hairua aurtan egiugazen e, Hori ez da espaitute aint mugitu Xperen mm. egginen da begiz eta um, uste duto hor ere uh, aurtengoa bohoka egun bat bilakatuko dela, erjana, eta uh, nik ez du dudarik... Uh, lauean, kondatuko diren manifestazioan, kondatuko diren bezala, behar dugu haurten uh, eriurratxo eta multxo ondikoa, uh, jendetsua uh, nola hor ne baita ere gure uh, nonbait bait uh, <coughs> uh, gaitasuna eta ez dugu antzi behar uh, uh, batzuek uh, behatzen dutela hori uh, ez dut dudatzen loktuko dugula bi ikitaldi uh, horiek, biztiki jendetsuak izaitea Baina berri zede diot, uh, nun baita entzule bakotxari, ez de zala pentsa, bere ondokoa joanen dela. Bakotsak du bere buruari, ezan behar, uh, uh, bai manifarat eta bai erri joan behar dela orten, uh, kenkal hagi handi da ikastorak, ez da du daik. Paskal Indor, xeraskako, lehen dakariagurekin, mile milesker. eskerra? Mile eskerra zuei. Itz eta putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Euskal Irratietan. Eta orain emankizuna eh, bukatzeko gurekin dugu kantuz, kantu, aipatzeko maia muraga Hatzaldeon. Hatzaldeon. Txasira? Baita zu. Bai, tzitut ikusten. Alergiak? Ah, to, zenako baituzu? Ez, nik ez. Ah, Batzuek bai, beraz. Ez, baitut alergia iniz, baina polena beharik ez dut. Uri bederen. Eh? Ez, ez. ez. Eta eguzki hartu zuu pixkat? Zaitut ikusten, horren ez dakit... Aztontan ah, ez baina izor. Aztontan egi du e, ez du imeste behar horik egin. Ez baina, pasaden haste pasaden asteburuan buruan, ez joan pixkatola eguzki hartzera. Bai, bai, egon nahiz, bai. Na, malontxata. Eta, behar dugu, ikerati barne horretan egungu ziapasatzen duzu lalik. Biskabat, kanporat eratzeaz du minikiten. Bai, onain etendu. Buen, bai. bon, bihar, zer duzu programan, Kantuz Kantu Emankizunean? Buen, ba, bihar, Michele Etxeberri, izango dugu, Kantuz Kantu tu? Emankizunean. Eletarrak eh, diska berri bat, plazaratu orain dela gutia, gurri la disketxearekin. Eta ra, ba, bere lan berri azmintzatuko gara, bai eta berei bilbideaz ere, errengo dugu iruroi tamar urte bete berri dituela, e, ogoi tamar urte, dara kantuan, eta dira bat diska berri bat besapean, eta laguna inguraturik e, aldi unetan etxaun iruri, omenduna izan dugu eta artaraba mar kantu osaturiko lana ez. Dugu artean eta entzungo ditugu. Gain bat kantu eta inguruan ditun musikari eta kantariak ere aurkeztuko ditugu. Mm -hmm. e, bai, ze hor egia erral, Michele Echeverrik, disko zinez berri bat, haiten aldugu, ze, aldatu duera estilo, ze estetikoki, ba dena aldatzen du hemen... Salbu hautsa beti berdina mantentzen dura, binean jok prestaz hartu dugu, entzunez ere diskoa pixka temen ikatian? Bai, bai, erranen dugu, ba, inguruan e, izan ditolako ere lagunak ez, mm. egia da ustura, Bat bade aurreko lanekin, bere sustrai erroetara maitzuli nahi esan du ere, eta inguruan, ba, Miren Fernandez bat izan du, Antson Sarasua bat, edo Josean Martin, eta kolahora ugari ere izan ditu diskan, artean fran las ruen bat, entzun dezakegulako, ez da? Kantu batean, eta ba, bihar berauk eh, esplikatuko izkigus eta sunguztiak, nola zelkartu diren, ze asmorekin eta, eta bar. Ebe, alaxe orduan beraz zun pentsatzen inoiz, baina itzetaputzen Michele Echeverri entzunen dugu, orain, ze kantu agurtzeko, maia? Bale, enkantuarekin, etxan iruri. Ebe, nintxa, nintxa, nintxa, izan nintxa, eta biha jarte beraz atxaldeko, lauetan. Lauetan. Aio. Ay. Aio. Chilula joile pilotari Tauzie maile koblakari Arte laborari Isha mensetanari Ora nori sansire Et chaon pilori Ga no handico poeta Eta Ciao di Mori, cibo polìria. Ai dalle e al danti cori cantaria. Si riuscirà a visto e sare lei lìa. E sinago mai tradirì. Yuskalde erriak Yuskalde nainitz bario lege Yuskaltsa lega gen duzine Suureden bora nari baitze Siebeloko ze jakaltze Ordianz Asterren harrotzen, Bektan dizugu ikusi, Xoribatain goda helze. Michelle Echeverri, beraz biak, kantuz, kantu, eman kizunaren gomita, maiarekin miraz izango da txaldeko lauetan. Eta horretan bego gaukko eta esteuntako ere, eta hitz putzen bilduma, esteuntako kronikariena, beraz, larumatean, entzuten arko duz hie atxaldeko lauetan. Izan, txeiak euskal egatetan.